Зрозумів, що так далі не можна. Я її чую, розумію. Але що ж я можу вдіяти? Це посліднє діло, коли мужчина нічого не може вдіяти. У нас всі мужчини нічого не можуть вдіяти. Я боюся, що моя дружина стане феміністкою і пошле мене нафік. Вночі ми вже навіть не заходжуємося любитись. У мене комплекс, що я нічого не зможу змінити. Ні на що вплинути. То чого ж обнімати жінку? Вона ж бачить, що я ніхто. Правда, коли в неділю виспишся і вранці виринаєш зі сну, і ще не тямиш, у яку реальність звертаєшся, опалить тебе доток до жінки. Ми кохаємось до нестями. Вона може уявляє собі когось іншого, о, як вона жагуче віддається йому. І тоді цілий день у неї щасливі очі, і вона навіть не лупцює малого. Я міг би бути тим іншим, я ревную її до нього. Але я такий зашуганий, я мушу заробляти гроші. Тепер жорстка конкуренція. Не встигнеш злетиш з конвеєра. Іноді почуваюся роботом, у якого механічне серце. Найбільше боюся приниження. Цей страх мене теж принижує. Мужчина повинен чутися переможцем. Тоді він цікавий для жінки. А я в основному перемагаю себе. Мужчини зникають як явище, Їхнє місце посіли круті. Ерзац, замінник, гібрид, гамадрилей, Шварцнегер Словом, еволюція, спад. Час хисткий непевний. У нас тепер перезмінка. Думали, що нове століття почнеться з круглої дати. З 2000 року. А виявляється, що з наступного, коли крізь нуль проклюнеться одиничка. Але це арифметика. Все одно вже цей чорний лебідь з тьома нулями завершує свій царствений круг. Хоча, може, це і не лебідь, а вселенський зміст хвостом, звинутим у три нулі, символ страшний, космогонічний. Не треба людству накликати його на себе. Відверто кажучи, я навіть зрадів цій пролонгації. якось треба зібратися з духом, налаштуватись морально. Все ж таки це міленіум, дуже високий поліг. Інші покоління жили і не переходили такий рубікон. А нам випало перейти. Нам судилося жити ще в одному столітті. Господи, тисячолітті, яке воно буде? Який ми будемо? Як зустрінемо таку грандіозну дату? Новий 2001 рік. Двохтисячний ми зустріли пристойно. Один сусід стрибнув з восьмого поверху. Одна знайома втнула у ванні. В Росії прийшов новий президент і почав Нову Чеченську війну. У нас прийшов нетиповий прем'єр-міністр і заходився робити реформи. Щоправда, для цього довелося розгрібати такі авгієві стайні, розворушити такий гадючник, що в суспільстві вже не має чим дихати. Але народ у нас витривалий, привчений завжди терпіти щось, ім'я чогось. Головне, щоб не було гірше діапазон гіршого в нас безмірний, так що межі терпіння практично нема. Поняття ж кращого співвіднесене з гіршим. Отже, завжди є люфт для надії. Я особисто дуже надіюсь, що у новому столітті все буде інакше. І ми будемо інакші. І не потягнемо за собою шлейф тих самих проблем. Бо я вже не так боюся нових найскладніших проблем, як тих самих хронічних. Проблеми ж як поживілля. Буйних ще можна вилікувати. А тихо помішані – то вже навік. Як там оголя в записках сумасшедшого? Год 20-й. Апреля 43-го числа. Це ж коли тому сумасшедшому приверзлася така дата. А ось він уже й минає. Цей такий нереальний тоді 2000-й рік. Час неосяжний, коли він категорія вічності. А звичайний наш час повсякденний. Мехтить-мехтить, його завжди не вистачає. Він летить, мов експрес. Не встигнеш озирнутися, а ти вже вчорашній. Пролітаємо крізь події, підбиваємо підсумки на люту. Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці дивна придивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Отже, за місяць до нової ери, а це таки має бути нова ера, історії людства досі так і було нове тисячоліття, нова ера, за місяць до нової ери повно всіляких прогнозів і передбачень. Астрологи радять зорі віщують одній газеті з жирним шифтом на розворот не залишайте на наступне століття те, що можна зробити в цьому. «А що вже можна зробити в цьому?» «Докторську я не написав. І вже не напишу. Кому вона тепер потрібна?» «Сина не зумів виховати. З дружиною проблеми. Майбутнє щодня стає минулим. В'йо». «Перше грудня. Дев'ята річниця референдуму. Коли на руїнах імперії постала наша незалежність. Синій птах з перебитими крилами. Майже до смерті закльований двогловим орлом». «Скільки тоді було радості? Скільки надій, А тепер що?» Мряка, туман, ожеледиця, настрій на нулі, сезонна депресія. І це ж треба саме сьогодні Всесвітній день боротьби зі Снідом. Ну світ як світ, у нього свої міжнародні дати. А от чому саме на цей день президент призначив професійне свято працівників прокуратури? Це вже фрейдистський ляпсус. Бо що ж святкувати? Держава загрузає в корупції, резонансні злочини не розкриті, президент обмотаний касетним скандалом. А історія старощанським тілом то взагалі ганьба на весь світ. Третій місяць прокуратура ловить фантоми. То їй вижає вся гонгадзе у кав'ярні, то на сходах Львівського банку, то у поїзді на Донецьк. Опитує сотні свідків, висуває всілякі версії. Тим часом тіло без голови два тижні пролежало у Тарашенському морзі з автентичним ланцюжком і браслетом. Потім щезло, потім знову з'явилося, вже у Київському морзі. Те, що недарма кричить, Едгар По такого б не придумав, а у них професійне свято. Обростаємо абсурдом. Ядерну зброю віддали, державу розікрали, чекаємо інвестицій у свою економіку. Танки продаємо у Пакистан, гладильні дошки купуємо в Італії. Проводимо військові навчання, а влучаємо ракетою у власні броварі. Криза енергетики. Над Україною пронеслася стихія. Позривало дахи, поломило дерева. Дроти обладеніли, стовпи попадали. Три тисячі населених пунктів сидять без електрики. А вони під цю лиху годину Проти зими надумали закривати Чорнобильську атомну станцію. Хоча що вже там закривати? Перший блок давно вже закритий. Другий згорів кілька років тому. Четвертий – руїна під саркофагом. А єдиний, цей третій, постійно на ремонті. Він і зараз стоїть. То чи встигнуть відкрити, що було що закрити? Центрифуга ідіотизму. Голова йде обертом. Не переймайся, каже дружина, бо вони нас з ума зведуть. А репродуктор на кухні бубонить і виспівує. Телевізор підморгує срібним більмом. деренчить телефон. Зумкотять комп'ютерні ігри. У сусідів ремонт. Мозок просвердлює електродрель. Я вже весь підмінований тими дзвінками і звуками. Мегабайти моєї пам'яті привалила інформація. борсаюсь, як у пісках. Читай менше газет, каже дружина. Або хоча б по діагоналі. Але я звик читати газети. Інтернет втягує. Так і будеш плавати у віртуалі. А газету раз-раз і проглянеш. Це як у дитинстві. каледоскоп. Струснеш – і нова картинка. Струснеш – і нова. Тільки тепер картинки щораз страшніші. Там катастрофа. Там теракт. Там вибух метану. Там військовий літак випадково знісся бомбою. Там якийсь маніяк перестріляв перехожих. Там спалахнула невідома інфекція. Там захопили в заручники автобус з дітьми. В Альпах зірвався гірський фунікулер. В Токіо секта перетруїла газом людей у метро. В Червонограді школярі перетоптали самі себе на сходах після фільму «Армагеддон». У голові не вкладається. Це же не хроніка подій. Це документальний фільм жахів. Сиділи, коли за залізною завісою ловили кожну вісточку зі світу.